Margaret Ünnepek az évek körforgásában Széljegyzett a karácsonyhoz Újra itt a nagy üzlet, a karácsony. nem mindenki szábára, Meltekintve a nyomorgóktól, ami persze igen sok kivételt jelent, Meleg és ragyogó állomás a tél szürkeségében de napjainkban a nagy keresztény ünnep a legtöbb ember szemében kétszer tartásra korlátozódik. Vásárolni, többé-kevésbé kényszerűségből hasznos vagy haszontalan tárgyakat, és tele enni magunkat vagy adjon etetni közvetlen környezetünket. Mindkettőt az érzelmek olyan kibogozhatatlan szövevényében, amelyet egyenlő mértékben oszt meg az örömöt szerzés óhaja, a kérkedés, és az a vágy, hogy az ember maga is elszórakozzék egy kicsit. És ne felejtsük el, mint a növényi világ szívóságának ős régi jelképeit, az örök zöld fegyőket sem, amelyeket az erdőkben vágnak ki, és amelyek aztán az olajfűtés melegében halnak meg. Valamint a drótkötélpályákat, amelyek a síjelők ezreit ontják a szűzhóra. Mint hogy nem vagyok sem katolikus, csak éppen születésem és az örökölt hagyományok révén, sem protestáns, csak néhány olvasmány és néhány nagy példa hatására. Sőt, kétség kívül még keresztény sem a szó teljes értelmében. Hát csak annál inkább hajlok arra, hogy megőljem ezt a jelentésekben oly gazdag ünnepet és a vele összefüggő kisebb ünnepeket. A skandináv Szent Miklóst és Szent Lucát, a gyertyaszentelőt és a három királyok napját. De szorítkozzunk a karácsonyra, amely mindenki ünnepe. Születésről van szó. Egy olyan gyermek világra jött akit szeretettel és tisztelettel várnak. Hát minden születésnek mindenkor ilyennek kellene lennie. És aki az egész világ reménységét hordja magában. Mindenek előtt a szegényekről van szó. Egy régi francia ballada bemutatja Józsefet és Máriát, amint félénken keresnek Betlehemben egy tehetségüknek megfelelő fogadót. Ám de minden ünden elutasítják őket, mert a helyeket fényesebb és gazdagabb vendégeknek tartják fenn. És végül egy gazda, aki gyűlöli a szegénységet, hát az még gorombáskodik is velük. A karácsony. A jó akaratú emberek ünnepe. Ez a csodálatos kifejezés sajnos az evangélium modern változataiban már nem fordul elő. A jó akaratú embereké. A középkori mesék süketném a szolgálójától, aki szülés közben segítségére volt márjának, Józsefig, aki gyér kistüzes kéjénél melengedte az újszülött pójáját és a pásztorokig, akik ugyan gyapjózsírtól szaglottak, de méltónak találtattak arra, hogy az angyal megjelenjék nekik. Egy nagyon is gyakran megvetett és üldözött fajta ünnepe, mert hiszen zsidó gyermek az, aki a nagy keresztény mítosz újszülöttjeként megjelenik a földön. És persze tisztelettel használom a mítos szót abban az értelemben, ahogy napjaink etnológusai használják. Olyan nagy igazságokat hordoz, amelyek meghaladják értelmünket, de szükségünk van rájuk, hogy élni tudjunk. Az állatok ünnepe, akik részt vesznek ennek az éjszakának megszentelt misztériumában. Csodálatos szimbólum, amelynek fontosságát Szent Ferenc és néhány más szent is felismerte. De a legtöbb átlag keresztény elmulasztotta, és elmulasztja ma is, hogy ihletet merítse belőle. Az emberi közösség ünnepe, mert rövidesen itt a három királyok napja, akik közül az egyik a legenda szerint fekete. Ők tehát a Föld valamennyi fajtájának jelképei, és mint ilyenek hozzá kell a gyermeknek ajándékaikat. Az öröm ünnepe, amely azonban pátosszal árnyolt, mivel hogy a gyermek, akit most imádunk, ő lesz majd egy nap a fájdalmas férfiú. Végül magának a Földnek az ünnepe. A földé, amely a kelet-európai ikonokon gyakran ott kuporog a barlang bejáratánál. A barlangot a gyermek választotta ki arra, hogy megszülessék benne. A földé, amely mozgásában éppen most gördül át a téli napfordulón, hogy a tavasz felé vigyen bennünket. És éppen ezért, mielőtt még az egyház erre az időpontra tette volna Krisztus születését. Az ókorban a téli napforduló már a nap ünnepe volt. Hát úgy tűnik, nem árt felidézni néha olyan dolgokat, amelyeket mindenki tud, de olyan sokan közülünk el-elfelejtenek. Húsvét a világ egyik legszebb históriája Mellőzve legalábbis egy percre a legszentebb keresztény hét ceremóniáit, megpróbálom kibogozni a szent szövegekből, amelyeket felolvasnak, de nem mindig értenek meg a templomban, azokat az elemeket, amelyek megráznának bennünket, ha Dostojevszkínál, Tolstoynál, vagy bármely olyan életrajzban vagy tudósításban bukkannánk rájuk amelyet egy nagy ember vagy egy nagy mártír életének szenteltek. Egy szóval a világ egyik legszebb történetét. Szinte ironikus indítás. Szegény emberek érkeznek a fővárosba szeretett mesterükkel. Ugyanaz a csőcselék, amely most újongva köszönti őt, hamarosan le fogja hurrodni. Egyszerű ünnepi étkezés. Megjósolt áruló a tizenkét vendég között. Egy nai férfiú, aki túlzottan hangoztatja odaadását, és aki elsőként fog megidogni. A legfiatalabb és legkedveltebb tanítvány, aki szinte hanyagul neki a mester vállának. Talán beborítja az az aranyos burok, amely gyakran megvédi az ifjúságot. A mester, akit bölcsessége és jövőbelátása, elszigetel ezektől a túl, és ezektől a gyöngéktől. Akiknél alkalmasabbakat mégsem talált arra, hogy kövessék őt és folytassák munkáját. Leszelt az éjszaka, és a mesterről, aki csak még magányosabb ebben a város fölötti kertben, ellenségeit kivéve mindenki megfeledkezett. A hosszú, gyászos órák, amelyekben az előrelátás szorongássá válik. Az áldozat, aki azért imádkozik, hogy megmeneküljön a ráváró megpróbáltatástól, de tudja, hogy ez lehetetlen. És ha előről kezdhetné, újra csak így kezdené. A halhatatlan lélek, amely a kietlen héjben is állja szavát. Aragon és Rainbow-t segítsen nekünk megérteni Márkot és Jánost. Mi ő szenved, a barátai alszanak. Képtelenek felismerni a pillanat rendkívüliségét. Így nem vigyázhattatok én velem egy óráig? Nem, nem vigyázhattok. Álmosak. Egyébként, aki szemreányást tesz nekik, nagyon jól tudja, hogy eljön majd az idő, amikor ezek a szerencsétlenek is szenvedni és vérasztani fognak. A csapat megérkezése, amely majd elfogja a vádlottat. A heves védelmező, akinek szavai azzal a veszélye járnak, hogy még inkább elmérgesítik a helyzetet, és aki szinte azonnal meghátráll. A kétféle intézmény, az egyházi és a világi, amelyek azért mégis zavarban vannak, és egymásnak adják át a vádlottat. Az örök dialógus a lelkes bozgalom és a kételkedés között, amint kiegészítik egymást. Valaki az igazság túl vagyon hallgatja az én beszédemet. Mi az igazság? A fáradt, magas rangú funkcionárius, aki szívesen mosná kezeit ebben az ügyben, s aki átengedi a sokaságnak a döntést, hogy melyik fogjod bocsássák szabadon a közeli ünnepen. Na, a tömeg természetesen a bűnözés sztárját választja, és nem az ártatlan, igaz embert A megcsúfolt, megvert, megkínzott elítélt és bántalmazói azok a durva és ostoba emberek, akik közül többen valószínűleg jó család atyák, jó szomszédok, jóra való figurák. Az elítélt, akit arra kényszerítenek, hogy maga szólja a keresztfát, mint ahogy a táborokban a foglyok maguk szólták az ásót, hogy megássák vele a sírjukat. A barátok kicsin csoportja, akik a megkínzott ember közvetlen közelében maradnak, vállalva a hűséggel járó veszélyt és megaláztatást. Az őrök veszekedése a visszamaradt ruhák felett. Mint ahogy háború idején a bajtársak néha összevesznek egy halott derék szíjján vagy csizbáján. A hozzátartozóknak szóló tanácsok formájában megnyilvánuló gyengétség. Olyas valaki részéről, akit eddig annyira igénybe vett a missziója, hogy igen gondolhatott rájuk. A Haldokló amint legjobb barátját adja át anyjának maga helyett. Mint ahogy napjainkban az elítélteknek vagy azoknak a katonáknak az utolsó levelei, akik nem számítottak rá, hogy visszatérnek a veszélyes küldetésükből. De ezek minden országban tele vannak a nővérházasságára vagy az idős anyanyugdíjára vonatkozó tanácsokkal. A beszélgetés egy köztörvényes elítéltel, aki bátor emberként ismerszik meg. A hosszú haldoklás a napon, a csípő szélben a tömeg szeme láttára, amely lassan fogyatkozik, mert a dolognak csak nem akar vége szakadni. A felkiáltás, amely azt látszik jelezni, ahhoz, hogy minden elvégeztessék, a esés állapotán is át kell jutni. Miért hagytál el engemet? Ezek a szegény emberek, akik néhány óra múlva megkapják halottjuk számára egy sír alamizsdáját. És az őrök, bizalmatlanság a gyülekezőkkel szemben, akik ugyanúgy alusznak majd, mint nem is olyan régen az egyszerű, fáradt tanítványok. Mi van még? Az órák, napok, a hetek, amelyek egy ideig még gyászban és bizakodásban, szellem és isten között teldek. abban az alkonyi atmoszférában, amelyben még semmi sem igazolódott be, Semmi sem nyert bizonyítást, semmi sem vált valóra. De amelyen átsuhan a megmagyarázhatatlan fuvallata, mint azokon a szegényes beszámolókon, amelyeket a pszichikai tudományok fejlődésével foglalkozó társaságoknak készítenek, és amelyek csak annál zavaróbbak, mert semmit sem zárnak le. Az egykori örömlány aki imádkozni és sírni jött a temetőbe, és felismerni véli azt, akit elveszített a kertész alakjában. Lehet-e szebb szóval jelölni valakit, aki annyi magot síráztatott ki az emberi lélekben? És később, amikor az izgalom, ahogy a rendőri jelentések mondják, már kisé elült, a két hűséges férfiú akik hosszú útra indulnak, és akikhez egy rokon szemves utazó csatlakozik, hajlandó is leülni velük egy vendégfogadóban, de eltűnik abban a percben, amikor a tanítványok kijelentik: Ez ő. A világ legszebb históriája ennek a jelenlétnek vizfényeivel fejeződik be. S ezek a viszfények eléggé hasonlítanak a felhőkhöz, amelyeket a látóhatár alámerült, nap te színesebbé! Közelebb érezném magam Jézushoz, ha inkább agyon volna, mint sem, hogy megvezítsék mondta nekem egyszer egy fiatal tiszt, aki részt vett a kóreai háborúban. <tosz> Neki és mindazoknak, akik nem képesek fellelni a lényegest mindabban, amit a múlt kellékeinek nevezhetünk? Hát, nekik próbáltam leírni ezt, ami fentebb olvasható. A napforduló tüzei. A téli napforduló ünnepe a karácsony. A húsvét a legyenőség idején magába foglalja a megújodás valamennyi ünnepét, mint azt a májust, amelyet a középkoridelnők és daliák az erdőben lovagolva és a fűvön táncolva ünnepeltek meg, vagy a szinte idejét múlt keresztjáró napokat. Hát korunk embere már sem a földet, sem az eget nem szereti eléggé ahhoz, hogy az egyik áldását kérje a másikrő. János napja, a nyári napforduló ünnepe már majdnem mindenütt kioltotta örömtizeit. Talán csak a skandináv országokban nem, ahol a tavak vizeiben látjuk visszatükröződni a hosszú lángjaikat. De Szicíliában... Június 24-ének hajnalén már senki sem lesi meg a mesztelen szalóbét, amint a felkelő napban táncol aranytárcát tartva, amely maga is a napszimbóluma, az előfutár levágott fejével. Na és persze a mézzel és sáskákkal táplálkozó pusztai remete, a próféta, akit megégetett a szikláról visszaverődő déli napsugár. A tüzesszavú prédikátor jól szimbolizálhatta keleten a forró évszakot, amelynek intenzitását az ellentét a Jordán folyó üdítővizével csak annál érzékelhetőbbé tette. De úgy tűnik, a ragyogás és derűs világosság eleme, a mérsékelt régiónkban szorosan kapcsolódik még a júniusi napfordulóhoz is. Túlságosan hiányzott ebből az eszketikus, véres történetből. Más keresztény ünnepek, mint a pünkösd, misztikus lángjaival, az úrdnapja falusias virág özöne a szentségtartó körül. Ezek is nyári ünnepek, de sohasem érezték őket a nyár ünnepeinek. Annak az évszaknak, amely önmagában is ünnep, nincsen kifejezetten saját ünnepe. Mégis úgy tetszik, hogy lampionjaink és július 14-i tüzijátékaink Franciaországban a Jenki július 4 a petárda és csillagszóró orgiái az Egyesült Államokban egy ősi emberi szükségletnek felelnek meg. Annak a szándéknak, hogy egy nagy napélményt reprodukáljunk a Földön. Sőt, hogy még hozzá is adjunk valamit, ha ez egyáltalán lehetséges, az égből hulló fényhez és forrósághoz és az ember nem nagyon sajnálja, hogy a régi örömtüzek, amelyek sorban kigyulladtak a falvakban és a hegyormokon, tűzvészszel fenyegetve az erdőket és a réteket, végérvényesen kialudtak. Bármilyen festőjek is voltak a táncosok, akik a tűz körül ugráltak vagy átszökeltek fölöttük. Ami már régi bódidak tekinthető táncaink az utcákon és a kocsmákban, hát ezek léptek a maguk módján a régi szertartások helyébe, megfosztva őket szakrális jellegüktől, talán csak némi patriotizmus maradt meg bennük, amelyet történelmünknek néhány tarkaborka vásári képe igazol a táncolók lelkében. És az is lehet, hogy napjaink szörnyű és szinte pánikszerű nyári exodusa, az is valamiféle naprítus, amely nem ismeri önnön nevét. De a napforduló ünnepének gondolatára különös szédülés fog el bennünket, mint azt az embert, aki egy síkos felületen egyensúlyoz. A fénynek ez a teljessége. Az évnek ez a leghosszabb napja, amely az északi sarkon közel tíz hétig tart. Egyúttal az az idő, amikor az Antartison az éjszakát csak a csillagok távoli fénye világítja meg. Sőt, ez a tetőpont a hanyatlás kezdetét is jelzi. Mostantól a napok rövidülni fognak, egészen a téli napforduló nadérjáig. A csillagászati tél júniusban kezdődik, mint ahogy a csillagászati nyár decemberben, amikor a világos órák újból észrevehetetlenül meghosszabbodnak, egészen addig a tetőpontig, amit a János nap jelent. Három hónap van előttünk, zöld rétek. Virágok, szüretek, meleg homog a vizek partján, madárdal az ágak között, de az ég mozgása már a telünket hozza, mint ahogy tél közepén meg a nyarat készíti elő. Benne vagyunk ennek az emelkedő és leszálló kettős pirának a csapdájában. Oly szép vagy! Ó, ne szállj tovább! Mondhatná a Faust a júniusi napfordulónak? A de? mondaná. Csak önmagunkban kereshetjük a stabilitást, és még csak nem is nagyon reménykedhetünk, és nem is igen hihetünk benne. Halottak napja Egy nyugat-európai katolikus családba született gyermek feltétlenül emlékszik legalább egy sétára a temetőben halottak napján, többnyire hideg, ködös, borós időben. Az előző nap minden szentek napja volt, valamiféle másodrendű ünnep, amelyet nem ajándékokkal és traktákkal ültünk meg, mint a húsvétot vagy a karácsonyt, de tudtuk, hogy a hivatalosan az égbe emelt elhunytak emlékének adózunk vele. Hát a gyermek természetesen megértette, hogy ezer és ezer szent élt már a földön, de felfogta azt is, hogy... Sok milliárd a halottak száma, akiknek túlvilági sorsáról nem tudunk semmit. És hogy november másodikának a 24 órája nem elég hosszú ahhoz, hogy valamennyiről megemlékezhessünk. Ezek a halottak is a mennybe mentek, na de a szentélyavatás tartása nélkül, és ezért sohasem lehetünk egészen nyugodtak a sorsuk felől. Halottak ők, akik átmenetileg a tisztító tűzben szenvednek, vagy már végleg a pokolba jutottak? Csak úgy, mint a pogány idők halottai és a másvallású halottak a világ más részein, vagy akár éppen ezen a részén. Röviden, halottak, akik épp úgy nem élnek már, mint. Az a kutya, vagy az a tehén, amely a vakációban már nincs sehol, és amelyről egyszerűen azt mondták nekünk, hogy megdöglött. Ami engem illet, én ezt a hajdani látogatást a temetőben a krizántém kiállításokkal keverem össze. A gondozott sírokat elárasztják ezek a nagy göbbök. Mivel hogy a virágkereskedők ebben az évszakban, nem igen tudnának más bolcsokrot kötni. Legfeljebb egy tucat rózsát nyújthatnak a látogatóknak. A rózsák azonban nagyon gyorsan elhervadnak, és ezért hosszú távon nem elég mutatósak. A gyermek persze találkozott a temetőben néhány gyászruhás emberrel, aki valóban szoborúnak tűnt. De mégis inkább kiöltözött felnőtteket látott. Az ő szemek Akik hol elismerően, hol kritikusan nyilatkoztak azokról az áldozati virágokról, amelyeket a szomszéd koncessziók tulajdonosai helyeztek el a sírokon. És én nem felejtem el azt a váratlan borzalmat, amelyet oly gyakran éreztem a francia országi temetőkben, amikor Drótra tűzött virágokat láttam papírtölcsérekben, mint valami szemfedők alatt, ahol majd elporladnak a jó virágkereskedő címkéjével együtt. Hát a megemlékezők, akik ezeket a csokrokat lerakják, sem a halottakat, sem a virágokat nem szeretik, és még egy üveg vizet sem hoztak magukkal. Na de azt se jutott eszükbe, hogy gyengéden szétterítsék a csokrot a puszta földön vagy a sír már sírmárványán. Beérték azzal, hogy megvegyék ezeket a csokor Ami illik, az illik. Letegyék ide, és talán ha hívek maradtak a jámbor szokásokhoz, diszkréten keresztet is vessenek majd olyan gyorsan eltávozzanak, amennyire csak az illendőség engedi, mivel hogy a novemberi időjárás nem kedvez a hosszú áldogálásnak a sírok mellett. A tétován unatkozó és tétován undorodó gyermek azonban nem tudta, hogy ezek az ősi szertartások a legrégebbiék közé tartoznak, amelyeket valaha is végeztek a földön. Úgy tűnik, hogy a halottak napja minden országban ősz utóra esik, aratás és szüret utára. Amikor a letarolt talaj a közhiedelem szerint felszínre engedi az alatta fekvő lelkeket. A föld betemetett, és gyakran füves sírdom alatt nyugvó halottakról Kínától észak-Európáig azt tartják, hogy biztosítják a mezők termékenységét, egy úttól megvédik a földet az ellenség behatolásától, mint ahogy azt az öreg oidupusz csontjait tették a kolónoszi sírban. Mégis a halott évenkénti visszatérésétől abban az időpontban, amikor a legkönnyebben tud felszállni az élőkhöz. A hozzátartozók épp úgy félnek, mint ahogy kívánják. Minden szertartás Két élő. Az ember örömest nyújtja a halottnak azokat az adományokat, amelyek a túlvilági életet biztosítják. Hát már csak azért is, hogy semlegesítse az ártalmasságát. Ugyanis amikor meghalt, egyúttal ártalmassá is lett. De azt várja tőle, hogy az egymásra találás ünnepe után engedelmesen visszatérjen föld alatti lakóhelyére. A halottak napjának szertartásaiban ugyan annyi a rémület, mint a szeretet. Finnországban olyan útjelző poznákat és táblákat mutattak nekem magányos házakban vagy tanyákon lakó családok nevével, amelyeket halottak napján máshova állítottak, vagy valami átlátszatlan anyaggal takartak le, hogy a megzavarodott szellemek ne tudjanak visszatérni a régi hajlékaikban nem vallott, és többé-kevésbé bevallhatatlan tény az, hogy még a legdrágább halott is, ha néhány év, vagy akár néhány hónap múlva visszatérne, betolakodónak minősülne a hozzátartozók életében, akiknek körülményei időközben megváltoztak. Ennek oka nem annyira az önzés vagy az emberi felületesség, ez inkább magának az életnek a következménye. Nem mindenütt őszi ünnepség a halottakról való megemlékezés. Az egyik legszebb halottak napját, a buddhista Bon ünnepséget nyáron ülik meg. Százával küldenek ki annyi tengerre olyan aprócska csónakokat, amelyekben egy kis lámpa ég. Az örök kivalóság felé irányuló végtelen és bizonytalan utazásunk jelképe. Kevésbé szimbolikusak talán, bár annak az örök világosságnak emblémái, amelynek fényét látni óhajtjuk halottaink felett. Azok a mécsesek, amelyek Skandinávia és Németország temetőiben gyúlnak ki karácsony éjjelén, mintha az élők jóindulatúan részeltetni akarnák azokat, akik már nincsenek többé a maguk örömében és kegyes cselekedeteiben. Ha egyszer látta az ember ezeket a kis lángokat, amint a fagyott földről visszaverődő fényükkel, a kivilágított falvak templomai felé lebegnek, és útjukban felragyogtatják a hó kristályait. Soha nem felejti el őket többé. Egy másik kivétel az őszi ünnepségek alól a Decoration Day szinten laikus megünneplése. Az Egyesült Államokban május 30-án felvirágozzák a polgárháború halottainak sírját. Ha csak virágkertészeti szempontból nézzük a dolgot, az időpont jól van megválasztva. Nem csak hogy rengeteg a virág, de az amatőr kertészek lelkesedése bizonyos mértékben átterjed kertjükből a temetőre is. Az Egyesült Államok északkeleti részében, New Englandben, ahol későn jön meg a tavasz, gyakran ez az első piknik a szabadban. Itt nem követik az iszlám egyes országait, ahol a maradottak a sírokon isznak és esznek. New Englandben egy-egy gondolattal adóznak nekik szórakozás közben de a valódi halottak napja az Egyesült Államokban a Halloween. A gyermekek és serdülők bohó és néha vészes kimenetelű állarcos mulatsága. Ez szintén őszi ünnep, amelyet minden szentek napja előtt ülnek meg, s amely egyúttal a régi egyiptomi Atír hónap elsőjének előestéje is. Oziris halálának fordulója akit gonosz hatalmak gyilkoltak meg, és aki így a halottak istenévé vált. Hallowed all. Minden megszentelt lélek. Néhány tudóson kívül senki sem ismeri a szó etnimológiáját. A kifejezés az all hello evenből minden szentek estéje rövidült le. Amerikában az angolok, a skótok és a többiek vitték át. Eredetileg minden boszorkányok ünnepe volt, és a keresztény egyház változtatta aztán minden szentek ünnepére. A fordító megjegyzése. És nem is tekintik ezt a szabbatot valamiféle halottak napjának, de az ember tudat legmélyebben gyökeredző igazi ünnepek. Éppen azok, amelyeket úgy ülünk meg, hogy nem tudjuk, hogy miért. Halloween idején szó sincs a temetők feldíszítéséről, de még arról sem, hogy felkeressük a hozzátartozóink sírját. Ez a gyermeki vidámság napja, amelyet az anyák együgyű és néha gyászos jelmezeket varnak csemetéiknek. Alig-alig van amerikai, aki ne gondolna vissza elragadtatással arra, hogy ezen a napon az ördög lángolósabb káját hordta, macskabajszot és farkat viselt, vagy azt a fekete szövetkámzsát, amelyre csontváz volt ráhímezve fehér fonallal. <gül> Jámbor ízeli tőle az átváltozásokból. Így kiöltöztetve esetleg boszorkánynak, drakulának, lepedős kísértetnek, vagy szupermennek, de mindig a szerepnek megfelelő maskarában. A kicsinyek házról házra járnak, mélyre változtatott hangon édességet koldulnak, is, megfenyegetik azokat, akik semmit, vagy csak nagyon keveset adnak nekik. Nagyobb gyermekek és serdülők csatlakoznak hozzájuk, vagy Külön versengő csoportokba törmörülnek, szintén állarcosan és groteszk öltözetben, és gyakran tettegességre vetemednek. Bemocskolt ablaküvegek, tojással megdobált ablak vagy ajtószárnyak, összetört kerti bútorok és padok, bezúzott ablakok, erőszakos behatolás a megkívánt viszkis üveg megkaparintásáért jelzik útjukat. Néha meg a felnőttek is, akiket felbosszant ez a tolakodó magatartás, kegyetlen tréfákra vetemednek. Hát hallottam szappanhabbal vagy űrülékkel bekent, sőt egy alkalommal üvegtörmelékkel beszórt kalácsról is. Ennek a napnak estéjén a táncból hazatérő lányok sokkal inkább, mint máskor, vannak téve annak, hogy megerőszakolják, vagy esetleg a sövény mellett megfojtják őket. Előfordul, hogy az utakon áthelyezik vagy felcserélik a jelzéseket, mint ahogy abagonás finn parasztok teszik az előbb említett okokból. Abban a faluban, ahol lakom, a fiúk, ösztönösen felújítva a világ egy másik ősrégi rítusát, felmásznak arra a fára, és mindig ugyanarra, amely a helység közepén áll, hogy az ágakra kis szallagokat kössenek, melyek aztán vadul lobognak a szélben. Na de néha egyszerűen csak mert ez van kéznél, vagy talán valami szkatologikus szándékból, a szalak helyett egy legöngyölt toalettpapírt alkalmaznak, amely így a különböző civilizációk vászon vagy rizspapírcsékjait helyettesíti. Ami buzgalom volt, az rossz tréf alatt. Ebben a nagy országban, amely materialistának hiszi magát, az őszi karneváli vampírok, kísértetek és csontvázak, nem tudják, hogy mik is ők voltak éppen. A holtak elszabadult lelkei, amelyeket ugyan megajándékoznak a hozzátartozók, de aztán félve és gúnyolódva visszakergetik őket sírjukba. A rítusok és maskarák erősebbek, mint mi.